Surja, El Buruj, Mekase, 22 vargje, Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, për qielin me ujësi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin edhe për atë që dëshmohet malkuar qofshin njerzit e hendekut zjarrit të ushqyer me lëndë djegëse ku rrinin ulur rrethti duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarve ata i munduan besimtarët vetëm se kta i besuan Allahut të plot fuqishmit të denjit për çdo lavd të cili i përket pushtetit i qijevë dhe i tokës dhe që është dëshmitar i çdo gjëje dyshijm Ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen i pret dënimi i xhehenemit dhe dënimi me djegje kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të ket kopšte në për të cilët rrjedhin lumej një kjo është fitorja madhështore vërtet Ndëshkimi i Zotit të ndë është jashpër. Vërtet, a i e zëfil kryimin dhe e përseritatë. A i është falesi i madhë, i dhemshuri, Zotëruesi i fronit lavdishëm dhe pruesi i gjithshkaje që dëshironë. A i ke dëgjuar ndodhin e ushtrive të faraonit dhe të fisit themud, E me gjitha të, ata që nuk besojnë, vazhdojnë të quajnë të kuranin të remë, ndonë se Allahu është pastyre e i ka nën kontrol. Për kundrazi, a i është një kuran i lavdishëm në plakën e ruaj të urmir, leuhi mahvull.